Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. He gets up, sets off for the bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. <laughs> Och välkomna till Gone Gaming avsnitt 14. Uh, idag är vi bara två. Det är jag som heter Linda och med mig har jag... Victoria det. Ja. Yes. Så, ja, vilket år det har varit. 2011. Uh, ja. Det har varit väldigt mycket, liksom... FPS och MMO och sånt där som är väldigt intressant att liksom mm. gå tillbaks och prata om för jag tror att det, just att det har varit sånt fullsmockat spelår så har man glömt bort lite eh, spel. Ja. Typ eh, förra året kommer jag ihåg 2010, då var det inte så mycket MMO. Eh, jag har för mig att Kataklysm var det enda MMO mm. som var typ eh, värt att nämna. Men i år så har vi både fått liksom DC Universe Online, om du kommer ihåg vad det är. Ja, jag har inte mm. spelat det men jag kommer ihåg. Eh, och det var ju ett, utav, det var ett MMO som eh, man kan, kunde spela på konsol. Vilket ah. jag tror är ett av världens första MMO till konsol. Om jag vill ja, minns det. Som jag kommer ihåg det fanns ett MMO till Dreamcast som hette... Jag vet inte vad det hette, men då så kopplade man upp sig mot modemet. Men det var ju liksom inte riktigt. Nej, som sett. Men, Nej, men det är väl det första riktigt stora till konsol tror jag mm. Jag spelade ju där på PS3, det var ju PS3 exklusivt Hur funkade det tyckte du att köra MMO på konsol? Jag var ju väldigt skeptisk till i början i och med att MMO är känt för att ha så mycket knappkombinationer Mm. Men jag tyckte det funkade riktigt bra för de hade liksom, eh, lagt in så att man kunde lägga ut sina spel och sina kombos och sina attacker genom på den här vad det, fyrkant, trekant, kryss och cirkel. Mm. Och sen så kunde man byta, man hade ju fler stycken så man var inte bunden till fyra. Så när man böt, liksom kombinationer, tyckte man in är det R2 och L2 mm. kanske. Mm. Det heter på Playstation. Bygga knapparna. Exakt. Ja. Så bör, om man tryckte in eh, till exempel L2. Så fick man nya kombinationer på de här mm. eh, vad de knapparna. Så man kunde ha väldigt mycket spel så där, Så det gillar jag. Eh, sen så just det här serietidningskomic man rörde sig var jättehärlig. Men det följer ju lite på att det fanns inget, inget att göra till slut. När Nej man... okej. Okay. Lävla upp hälften av liksom, maxleven så det kändes det lite trött där. Det gick ah. man bara liksom att farma. Och det är, det är lite där i med att på tycker jag. Mm. Alltså hur höll det socialt? För jag tänker när jag, jag spelar mycket World of Warcraft och Lineage. Så då är det ju mest man sitter och tjötar samtidigt som man grindar liksom. Ja. Uh, hur funkar det på konsol? Konst... Ja det funkar ju inte alls. Uh, I och med att um, den här chat man kan ha en sån här live-chat uh, till ett headset. Mm. Men jag tror de första veckorna funkar inte de alls. Mm. Så folk fick ju skriva i, det fanns en chatt. Och så fick man typ ta upp den här lilla rutan. Oh. Och det är jättejobbigt. Så när man typ gör en instans tillsammans och sitter och klicka upp den där. Det är inte sådär jättesnidigt. Men annars tyckte jag det funkar riktigt bra. Det var jätteroliga PVP-matcher. Det var mer, nästan som en... Det var nästan som en tredje tredjepersonsskjutare istället mm. för ett MMO, så det tyckte jag var riktigt kul. Mm. Nej, jag tycker som du säger man har glömt bort så mycket av det som kom tidigt. Jag har läst mycket Game of the Year list, både svenska, och amerikanska och internationella. Och jag hittar ingen med Little Big Planet 2, det gör mig så ledsen, för jag tyckte det var så bra. Ja, det var ju väldigt skärmigt på något sätt. Uh, det är väldigt charmigt. Ja. Och jag hade så himla kul när jag spelade, och jag spelade med folk som inte spelar annars. Liksom och de knacka på så här dagen efter bara. Kan jag få låna det här spelet? Liksom. Jättegulligt. Så ja, jag tycker det är synd att det på något sätt följer glömska lite för att det kom ut så himla tidigt. Ja, det, det är ju där det gör. Men jag för mig att det fick lite kritik för att eh, det är inte så mycket som i eh, föregångaren att man spelade banorna. utan man var tvungen att bygga så mycket banor för det. Ja, alltså jag tyckte inte det, jag körde storyn och det var mycket nya moment, det var mer, det var inte bara plattform utan så de hade vridit och vändit på det gjort det till ett helt nytt spel och jag tyckte det var bra, sen kan man ju spela andra spanor, jag tycker inte så mycket om att bygga, jag tror jag, jag har aldrig byggt något. Nej jag det tappar också jag. Så här. Det är inte min så. grej, men jag är jätteglad att andra gör det liksom. Ja. Det är superkul, jag tycker det funkar bra som casual game Folk som inte har spelat innan kan plocka upp och börja spela Och jätteroligt hade jag när jag spelade Så det tycker jag är lite synd att det är... följer glömska liksom. ja. men, äh, Det är ja. ju de här spelen som släpptes lite tidigt Som liksom inte folk hypeade upp så mycket Nej, tyvärr inte med det här Magica, har du spelat då? Nej det har jag inte, men det var ju också jättepopulärt när det kom Folk var ju som tokiga Ja, grej, jag tyckte det var lite kul för man hade inte hört någonting om det innan. Och sen kom det och liksom tog hela eller tog mig i alla fall med storm. Det var så himla kul och en så här, ny spelmekanik att man kan blanda liksom, sina spel till en egen. Så där. Tyckte jag var mm. jättekul. Och det här kaoset, man hade ju fullt upp med att liksom inte döda sina polare istället för <laughs> trollen som man skulle döda. Eh, så det, det, jag har för mig att det släpptes i januari. Det var tidigt var det i alla fall. Mm. Likadant Ilomilo som i för sig bara var ett Xbox Live spel eller Xbox Arcade kanske det är så här medlandingsbart. Ja. Men det tyckte jag var jättesött och innovativt och borde varit med åtminstone någonstans. Ja för förra året så kom ju både Super Meat Boy och Limbo med på sådana här indiespel om mm. Och, och ilomilo är ju jätteskärmigt och så här mysigt på något sätt. Mm. När det kom så blev alla så här, åh, jättebra spel. Men jag har, jag har inte sett det på många Game of the year ja, Jag har inte, inte lärt, i kanske inte super många, men jag saknar det. borde få fått en liten notis i alla fall. Liksom. Mm. Det tycker jag också. Det, det är lite tråkigt, men det är nu ju som sagt, det är The Curse om man släpper spel tidigt. Ja. Man ska och. nog, ja. För det det det, jag tror att om det hade funnits en typ indie-genre eller något sånt där, då hade den tagit första platsen. Mm. Kanske den här, de här andra spelen som släpptes senare, vad heter de? Det här när man är en liten pojke som springer i en målad värld. Jag visste jag vet inte. Åh, oh, jag tappar namnet. Eh, Bastion? Ja, ah, Jo. Ah. det släpptes i va? Ah, ja, det gjorde jag, tror jag. Mm. Jo. Det var ju också... Har jag också fått bra. Ja. Som, vad heter och det? Sanktum också tyckte jag om. Det är ett Tower Defense spel va? Ja. I ja. mm. FPS. Nu är jag lite partisk för det är gjort här i Skövde där jag bor. Aha, okay. <laughs> Så jag fick ju chans att spela det ganska tidigt. Men jag tycker inte om Tower Defense alls. Det är inte min genre, men mm. det var riktigt roligt. För samtidigt som man bygger sina torn och banor så får man liksom hoppa mellan tornen och skjuta på fienderna liksom. äh, med sin, sina vapen. Ja, för tower defense kan ju annars bli rätt segt. Att man bygger upp ja. och så bara väntar man omgångarna för, mm. för att få liksom, valuta så man kan köpa med saker. Ja. Men här, får du vara, här kan du välja om du vill uppgradera din torn eller om du bara vill uppgradera dina vapen så du kan ju bara uppgradera din sniper eller ditt maskinvärd till exempel och bara ja. peppra runt och bygga så många torn. Alltså det är lite så. Det är lite fler moment och jag tyckte det var jätteroligt ja. äh, faktiskt. Ja, men det så rätt tidigt om man säger. Mm, det vill jag minnas att du gjorde. Ja. Det var också ganska tidigt. Mm. Och sen så i januari så släpptes också Dead Space 2. Ja oh, just mm. det, det är ju helt okej. Okay. Varför har folk glömt bort det? Det är ju kanske för att det släpptes just i januari. Mm. <laughs> Men jag, jag älskar ju Dead Space, mm. Dead Space 1 framförallt. Just för att den, ha, den har det här liksom den här genuina skräckkänslan att vara själv, att vara... Mm. Att allt är tyst. De är, ja. som, just att spelutvecklarna vågade att fylla spelet med så mycket tystnad gjorde att man liksom byggde upp en egen rädsla för vad som inte fanns eller vad som fanns bakom hörnet. Det är eh. det läskigaste jag vet när jag spelar skräckspel. Ja. Att och, när det var tyst länge och det har inte hänt någonting på längre man bara just. vet att nu kommer det hända någonting. Och så går man runt ett hörn och man bara nej nej nej och så händer det ingenting. Men man kan ändå inte slappna av för man vet att snart så ja. brakar helvetet lös typ. Och det är det som liksom Dead Space 1 lär så hårt. Att liksom de bygger upp någon slags placebo-skräck. Det finns inget bakom hörnet men man vet inte. Mm. Och Dead Space 2 blev mer av ett actionspel För att typ de första tio minuterna in i spelet och flydde man ju från det här mentalsjukhuset. Och det var mm. liksom necromance överallt. Så man, mm. man blev först lite så uppjagad. Men sen så vande man sig så snabbt. Lite som... Mm. Ska jag dra en parallell mellan kanske Resident Evil-serien? De första spelen var ju väldigt... Det är ju skräck, om man säger Sen fyran och femman är ju mer action i och med att man vänjer sig så mycket med eh, zombisarna. Uh. Så jag fick lite den känslan över det Dayspace 2, att man, man blev för bekant med sin motståndare. Men lite så, fast det var ändå ett bra actionspel om jag minns rätt. För så kände jag med Fear 3 också att det var ju inte det var lite läskigt. Men mm. det var inte läskigt läskigt utan men det var främst ett bra actionspel. Och därför tyckte jag så mycket om det. Mm. Um, om man jämför med, nu kommer jag ny för förra året. Men det är ju liksom skit i byxanspel liksom. <laughs> Har det varit tyst länge och det blir mörkt, ah. Nej. Usch. <laughs> jag, ja. Nej, ja Ja. Jo, men för att vara ett action-spelare är skitbra. Det är liksom mm. det här... Jag älskar ju plasmakatten Att man liksom, det tar tid att träffa. <laughs> och sen den här liksom linjen som åker så snyggt genom den <laughs> så Sådär. Eh, det som har varit lite snack är ju att det kanske kommer en uppföljare till Dead Space och att det blir en trilogi. Mm. Eh, så jag vet inte. Jag, jag gillar ju Dead Space ett jättemycket för att det är skräck. Jag gillar Dead Space 2 för att det är skön action. Men jag vet inte om jag vill ha ett Dead Space 3 så tätt in på man säger. Ja, ah, men då kanske de lyckas hitta det där perfekta för Fear 1 var bra Fear 2 var inte bra, det var jättebuggigt mm. um, och tråkigt men Fear 3 tyckte jag var superbra det var en här riktigt stark spelkänsla direkt när spelet var slut så bara starta om och spelar om igen för att det var så ah. bra jag bara måste spela igen Ja, det, jag hoppas att de hittar tillbaka till den här lite skräck, skräckkänslan de mm. hade så bra i ettan Mm, men det är mycket som i trilogier. För så kände jag med Mass Effect också. För det ska vi prata lite mer om sen. Att Mass Effect 3 mm. kommer nästa år. Och första tyckte jag att storyn var superbra. miljön mm. var underbara. Action-momentet sådär. Mm. Och sen tvåan har de verkligen lyckats fånga ett riktigt bra action-moment. Men storyn mm. var lite luddigare. Så jag hoppas att de hittar det i trean. Att lyckas kombinera det här på ett bra sätt. Ja. Oh. Ja um, ah. Det är ju en liten balansgång där När man har skapat ett spel så många liksom Blir lite förälskade i Så är det svårt ah. att liksom överträffa det För man vill inte gå i samma banor Och göra liksom en, en expansion av ett spel när man ska bara en uppföljare. Så jag tror det är väldigt svårt att hitta en balans Och då är det liksom bra att Pröva lite nya banor Och visst ibland går det hem, ibland går det inte hem Och sen kanske trean kan bli en kombination av de två spelen om man säger Mm men jag tycker Uncharted 3 till exempel, det, det var... Där har de inte misslyckats någon gång, liksom. Nej. Där, där har de är... hållit hela vägen. Ja, och det är lite det som jag tror är bra för just exklusiva titlar. Att liksom... Jag gillar ju exklusiva titlar just för att det blir som en liten sån här, man måste ha den konsolen för att ja. spela det. det. blir lite så här, man känner sig alltså... lite speciell om man har spelat, <laughs> för alla kan inte spela det. Men nu låter jag jätte så är det inte. <laughs> men just den här Uncharted 3 har ju blivit liksom Playstations räddning om man säger mm. det, i och med att Xbox växte så mycket och eh, tog över alla de här exklusiva titlarna som Halo, Gears of War, Fable, Mass ja, Effect. Mass Effect. Fast rent det rent... finns väl en två Mass Effect 2 till PlayStation. Yep. Jag. jag kommer till PlayStation 3 nu, men du kan ju inte spela ettan utan jag tror du får någon slags om ja, jag inte har fel nu, någon slags serietidningsintro där de förklarar vad som händer i ettan. Ja. Men du kan ju inte du slängs ju rakt in i tvåan så att säga. Och mm. det var ju det som var kul med ettan. När man spelade tvåan att man hade med sig sina val. Det betyder ju allt liksom egentligen. Ja, just det, när det är ett RPG. Och när man ja. har gjort en karaktär och liksom lärt känna den karaktären. Och så här, man känner sig lite som att Åh, den här karaktären det är jag i ett artific en artificiell värld. Det är jag och det där ja. är mina kompisar. var roligt att jag ja. dem igen. Typ. <laughs> Exakt. Så att missa ettan som faktiskt är ett riktigt bra spel. Är, det känns lite som att Xbox har försprång just det Då förlorar man ju lite det här Om, om man får spoila lite när man träffar um... Ja, när man har de här återseendena Ja, ah, man träffar Exakt. Archangel liksom. ja. Och man bara, oh shit, det är du mm. Såhär jag, jag, jag hade ingen aning om att det skulle vara han Nu spoilerar vi inte, men att man fick återse mm. mm. Det var faktiskt oh. så här. Ah, man kände lite Genuin glädje, jag bara, oh det är du Exakt Ja en shorted är ju som du säger, ett, en spelserie som har lyckats med alla spel mm. så man kanske inte behöver liksom, eh, ha spel som misslyckas utan det är ju liksom en serie som har varit bra från början till slut och det är ja. där jag tror just att det känns så genomarbetat på något sätt Ja. alltså det är ju ett jättebra alltså, spel att bara sitta och titta på när någon spelar för det är ju spännande det är lite som en film om man kan vara med och hjälpa till att lösa pussel och sånt. Så jag mm. har inte spelat personligen. Men jag säger ju att jag har spelat det, för jag tittar ju på varenda minut på Min på att kunna spela. Och, och bara, Oj, gör det här, du ska göra det här. Och liksom ja. Var så här lite jobbig. Jag typ. <laughs> kör här istället. Ja. Jo, jo. Jag, jag har också haft sådana där liksom, när min, en kompis spelar så är jag så här, lothora, jag ska lota allting som går att lota <laughs> även om typ så här, tre kronor i en liksom, tunna Nej, men, du måste liksom, ha någon så här tvångsbeteende det tror jag liksom, är MMO mm. eh, liksom, generna i mig som mm. talar när det är sånt här Så gör jag i bioshock, allt som går att lota ska lotas, luta åh tre kronor Och kolla här, alltså ja, det är ju jättetråkigt att titta på när någon spelar och gör så men jag ja. måste kolla Ja, det är ju likadant typ i de här, vad heter det? Fallout. Även om det ah. står att liksom, den här lådan är tom så måste jag kolla om den är tom. Så mm. det, det är lite så här, det är ett tix jag har i spel. Jag ja, måste kolla jag måste. allting. Precis, jag måste Sorry. prova allting. Vad händer om jag gör det här på det här? Vad händer då? Mm. så um, Men ska vi prata lite om vad vi har spelat nu i julhelgen? Helgen? Ja, i julhelgen. Mm, absolut. Mm. Du kan ju börja. Ja... Jag har ju önskat att jag hade spelat mer. För julhelg är ju spelhelg för mig. Men det har varit mycket resor och familj. Så jag har hunnit spela massa League of Legends. Det är min nya Guilty Pleasure mm. um, med kompisar. Och jag är ingen bra. Kan jag säga. <laughs> men jag spelar och så sparar man ihop till sin nya champion som man köper. Och så är man jätteglad. Och sen så tröttnar man på den. Och så spelar man och så sparar man ihop till en ny. För det går ut så... Spelet i sig är ju gratis och så spelar mm. du så får du lite poäng på spelomgång. Och så kan du lägga dem på att köpa nya champions. Men så finns det även gratis-champions. Som de byter ut varje vecka. Ja. Um, och så kan man även köpa pengar i spelet. Typ som man köper Microsoft Point. För riktiga pengar då. Okej. Eh, är, det, är det svårt att börja med det För jag har aldrig spelat. Eh, som man säger i, på Dreamhack. LoL. <laughs> LoL, ja. Ja. No. Lite. Det är nog bra om man har någon kompis som spelar som kan hjälpa henne? För jag var lite så här först, bara hur går man? För jag är ju van vid att man går med du vet, V, A, ja. Nej, du högerklickar så går du. Det, det var lite så här. Och vad gör det här? Och, men det finns ju tutorials. Men jag tror det är bra om man har någon kompis som spelar som mm. hjälper henne att komma igång lite. Så att det kan hur, vara lite förvirrande i början. Är det så här att man blir lite överrumplad över alla de här skillsen hjältarna har? Ja, eller? det är ju fyra stycken. Mm. Men sen så är det lite så här man har ju sina minions också som är som små undersåtar som hjälper dig att slåss och hur ska man förhålla sig till dem hur ska man döda de andra det gäller att till exempel man får bara pengar om man dödar någon annan inte om man träffar dem när okay. man får X var man står nära. Så man kan gömma sig i en buske. Så ingen ser den. Det är mycket sådana här små liksom. Ja. Och typ och veta vilka djur i djungeln ska jag döda. Vilka passar bra för mig. Vad ska jag köpa för items. Mm. Alltså det är, det är lite krångligt. Um, att kanske komma igång. Men sen finns ju guider man kan läsa. Och sen så. Är det rätt, när man väl kommit igång så är det rätt lätt att komma på en casual spelarnivå. Det är typ där jag är. Sen kan man ju bli seriös. Då är man ju, läser man in på jättemycket och kollar på en annan spelare och blir proffs liksom. Ja. Men jag, så seriös inte jag. Jag spelar mest för att det är roligt då med kompisar och så här, och mm. jag, jag är inte så bra, nej. <laughs> <laughs> jag har fått fram att det är ett spel som är väldigt svårt. Liksom, väldigt mycket skill relaterat och inte så mycket såhär, chans att man kan få ja, ja. en kritik typ så där lite då och då. Ah. Ja och nej <laughs> Lite så um, Jo men det är ju lite tur också med mm. uh, Men man ser att det är lätt Att bli att lära sig spelet När man väl kommer igång Men det är svårt att bemästra det ja. uh, är det uh, Men uh, det kan vara kul Att bara spela på en casual nu -no också Men det är ganska krävande att köra en match tycker jag, För de ligger på runt 40 minuter en timme Oj. Så jag brukar vara ganska trött När jag har spelat en match Och bara, jag orkar inte en till <laughs> um, så det har jag spelat Och sen har jag spelat lite Resistance Fall of Man 3 Som jag fick, oh. jag fick julklapp Av min ja. vän Bästa julklappen <laughs> Har du spelat klart? Nej, jag har bara ja. spelat typ Timme, jag började igår mm. Men du har spelat eh, De tidigare spelen till Resistance Aha, Det är mm. favoritserien Jag vet att vissa säger att de är endimensionella Och ganska typ så här, du vet Inte så det finns inte så mycket det är bara att gå och skjuta, men jag älskar det. Jag älskar att gå och skjuta aliens med coola ja. vapen. Jag vill göra det. Fast jag tyckte trean hade mer... Visst, man känner igen väldigt mycket från föregångarna i trean. Mm. Men jag tyckte ändå det var lite mer så här en ny start på den serien. Lite ja. så här, eh, nu, var, nu var man inte liksom tvungen att liksom bara gilla och skjuta utan det fanns en handling- och man kom vidare så snabbt i, från, ja. från liksom när spelet börjar Just att man slussades ut i äventyret. För annars tycker jag att typ de föregående, föregående spel har varit lite seg startade. Mm. Jag tyckte ettan var bättre än tvåan. Mm. Uh, ettan tyckte jag om, för då var det ju England, tror jag. Och så var det brittiskt. jag tyckte det var en avkoppling från att allt ska vara på amerikanska. Och jag var verkligen jätteintresserad av storyn, hur de kom hit, varför och hur allting händer. Mm. Tom um, var så där. Jag körde mitt på svenska För jag visste inte hur man bytte språk Och det var så värdelöst Åh oh, Och det finns jätteroliga Youtube-klipp På oh. liksom, en scen När de ska ta sig till eh, Bas-Oscar de. Och det låter så oh, Ja, det, det, är väldigt, det är väldigt kul Bara för att det är på svenska så ja. så här och lite så här, Ska vara lite allvarligt Det blir ju lite pajigt Och det är liksom en person som gör flera olika röster Hör man liksom och, <laughs> ja. Ja. Men det, var, alltså, det är väl kul Koopen ska vara bättre sen. Jag har inte köpt något än Men koopen var ju typ superbra i ettan också, Även med tanke på att det var ett av de första spelen Som kom till Playstation 3 mm. um, Det var det första vi köpte Det och Heavenly Sword som fortfarande är en favorit Faktiskt mm. Um, så att uh, ja, men det har jag spelat Ja, har du spelat något mer? Uh, nej <laughs> Oj, du har inte mycket spelare spela på julhelgen <laughs> Nej, faktiskt inte uh. Jag har ju, ja julhelgen har varit väldigt hektisk för mig uh, inte, inte för att jag liksom har åkt runt en massa men för att jag har så mycket spel att spela som jag vill spela uh, Det har ju varit väldigt mycket Battlefield 3 mm -hmm. uh, som jag spelar på PC uh, och då är um, Multiplayer jag spelar. Eh, och det tycker jag. Eh, jag har spelat väldigt mycket Bad Company 2 på dator. Eh, och tyckte att om ja, det här. Jag tycker det, jag tycker det är roligare på datorn än på konsol. Eh, och sen så kom trean. Och eh, jag tyckte inte. Kampanjen var ju inte så där sensationell som jag trodde att den skulle vara. Just för att. Eh, nu är det liksom Battlefields tur att ta över FPS-världen, mm. kände jag rent spontant. Och sen kändes det lite som att de hade lånat för mycket från Call of Duty Black Ops. Liksom det här Man sitter ja. i förhör och man får spela någonting som redan hade hänt. Mm. Och då känner jag att liksom om Battlefield inte vill bli förväxlad med just Call of Duty, då ska man inte låna liksom en i del på det här sättet. Nej, jag tycker de ska hålla sig till att de är i olika spel. Tycker mm. jag. Um, jag ju, har inte spelat så mycket bättre, för jag är mer Call of Duty fan, men jag ska erkänna att jag, känner, jag har aldrig kört en kampanj i Call of Duty. Det är bara multiplayer. Mm. Um, och som du säger, FPS på datorn ska det vara. Ja, jag, köpte, men jag köpte ju ny, jag har ju alltid spelat FPS på konsol, mm. men så köpte jag en ny dator i somras eh, och eh, blev frälst kan man ju säga. Mm. Bara oj. Det är, det, är ju... det är Så här det ska fungera. Liksom, liksom inte att ah. man. Typ. Klickar på en knapp. Och så får man klicka om på den här knappen. För att man ska ta fram ett annat vapen. Utan mm. Det är liksom tight control och sådär. Ah. Så. Att gå från konsol till PC. Var lite svårt. Just för att man är mm. van med de här joysticks. Och knappar och sånt där. Men det funkar riktigt bra. Och jag tycker det är. Mycket roligare att spela Battlefield 3 på dator än på konsol. För jag har båda. Eh, vad är det? Versionerna. Ja, versionerna. Ja. <laughs> så det har jag spelat. Och det är liksom matcherna är från 5 minuter till 10 minuter beroende på vilken vilket game mode man spelar med. Men mm. nu är det väldigt mycket eh, conquest och eh, Deathmatch. match. Mm. Eh, och de brukar vara så här korta och eh, inte så. Ja, men korta då, det gillar jag. För då liksom har man koncentra koncentrationen i 10 minuter. Och sen kan man vila lite och sen mm. fortsätta. För som du säger att dina matcher är 40 minuter. Jag tror mm. jag skulle bli väldigt slarvig i mitt spelsätt. Ja. Liksom. Jo, det blir jag också. <laughs> det Liksom rastlös. Bara. Ja, jo, jag, jag klarar inte. Jag, ja, men jag, jag har alltid spelat matcher som ligger på. 20-30 minuter när det kommer till mm. att fokusera. I med mycket mm. FPS och sånt där. Mm. Um, så nu när det är dubbla tiden. Jag känner jag klarar inte det. <laughs> jag klarar inte att koncentrera mig. Men... men um, ja, jag glömde bort vad jag tänkte på. <laughs> ja, så det... Battlefield 3 multiplier är någonting jag... Har spelat lite till och från hela tiden. Någonting när spelarna kommer hem från jobbet. Bara sätta mig och startar det sådär. Mm. Eh, sen så har ju Skyrim varit någonting som har snått mm. eh, tinsamt många timmar mm. i speltid. Eh, och det är ju så att eh, Skyrim har ju både blivit hyllat och lite så här sågat. För att eh, det, finns, det är en öppen värld, väldigt fin värld som man vill vara i. Medan andra tycker att det finns inget att göra i den och varför ska jag göra det här? Det finns ingen mening med att göra de här questen. Men i och med att jag gillar föregående spel som Morrowind och The Elder Scrolls Oblivion tror jag den heter. Mm. Ja. Så är jag lite förälskad i den här speltypen att man är ensam vargen. Det finns inge, liksom, man har inga liksom, anknytningar till någon annan karaktär i spelet. Och jag gillar, jag gillar den speltypen att man får hitta på sina egna äventyr. Man får göra sin mm. egna hjälte. Och det är ju inte så här att man får välja du är en krigare och du måste slåss med yxa. Utan det kan vara du kan vara en krigare men du kan kasta magi också. Och du mm. kan liksom eh, göra potions och sånt. Så man är inte bunden till en viss klass. Vilket jag tycker är rätt skönt. För då kan jag liksom ha min plate armor fast ändå kasta magi. Mm. jag tycker jag är jätteskönt med Skyrim och jag tror att det var så i Oblivion också att man får spelet levela upp åt dig av de förmågorna du använder mest. Så om jag använder yxen och typ mina eldbollar mest så får mm. jag mer liksom erfarenhet i det. Vilket jag tycker är jätteskönt. Så om man liksom inte får den här varje gång man levelar upp så måste du välja liksom vilken skill du kanske kommer att använda i framtiden. Utan mm. du får utav det du använder mest. Så här. Och sen så kan man komma på mitt i spelet att, nej men nu vill jag inte liksom använda yxa mer. Så kan man liksom bara byta till något ja. annat vapen. Och det tycker jag är skitskönt. Så att det man inte ju... behöver starta om en ny karaktär. Nej det tyckte Jag eller jag har inte spelat Skyrim, men det, det, jag förstår känslan för när man spelar Dark Souls, mm. som jag inte liknar, men det, det har lite samma vibba liksom, på något sätt med drakar och, och sånt där. Men om man inte gillar sin karaktär och kommer på den här var kanske inte så rolig det går inte så bra, då måste man ju starta om. Ja. Och göra om massa moment. Uh, och det är ju tråkigt. Äh, man gör ju om tillräckligt mycket i, i Dark Souls ändå som det är. Liksom. Mm. Uh, det är ju tråkigt. Så det, men jag, jag förstår inte riktigt kritiken. att Det finns ingen mening. Du, det kanske inte är riktigt ditt spel. Liksom. Nej, för det, det jag har hört från den kritiken ska jag ju visst det är ju jätteroliga buggar i Skyrim uh -huh. det här, som de flesta har sett när liksom, djuret trillar över bergstoppar och liksom trillar mm. i en oändlighet. Så här. Eh, men, eh, det, jag tycker inte det själv spelupplevelsen Skyrim faktiskt bjuder på. Men det jag har hört om själva kritiken är just att eh, vad är meningen med att jag ska leverera det här meddelandet till den här personen? Mm. Lite de här små questen som känns för... Jaha, fyller ni bara ut tiden för att liksom ja, det ska okay. vara ett stort spel? Så jag, jag förstår, jag förstår känslan, av, eller, ja, känslan av att man inte gör någonting vettigt om man bara går och lämnar en sak till någon annan. Men en del uppskattar det och tycker det är lite småkul. För när man lämnar det här meddelandet till den här personen så stöter man på så många grejer på vägen. Liksom. Mm. Det blir, man startar ett quest och så slutar det med att man har 59. Ja. Och det är Men... Men jag det är klart. lite där jag gillar. Eh, att Det finns så mycket i Skyrim som man kan göra. Och man behöver inte... Det finns ingen självklar god väg att gå. Det finns ingen självklar ond väg att gå. Utan man kan vara... Man får ha lite magkänsla. Och sen så kan man ha sådana här dialoger som... Det börjar jättebra. Man tror att man gör det bra. det uh -huh. slutar ju med att man blir skitond. Och jag vet inte hur många <laughs> gånger jag har börjat med en karaktär som... Nu, den här karaktär, karaktären ska vara god. För jag har typ sju onda karaktärer. Ja, Slutar de med att den här karaktären blir jätteond och jag mår lite säga dåligt när jag, ja, de erbjuder mig ett vapen för att döda någon oskyldig själ någonstans. Jag var oh, okej okay, då. Mm. <laughs> så det, det, jag tycker det är lite så att de har lurat spelaren lite med hur de bygger upp dialog. Ah, det är ingen det... självklar typ. Det här är gott. Det här är ont. Det låter jättespännande och det är mig sugen på att spela. För det kan vara lite så här väl ibland att antingen väljer sig de snällt eller så väljer sig de dåligt. Det är liksom mm. inget mellanting och, och det blir väldigt svart och vitt och nu finns det så många mer nuanser. Och som mm. du säger, det blir ju väldigt... Man kan inte bestämma sig i förväg att jag ska vara ond och jag ska vara god så man kan göra många Nej. andra spel. Exakt. Uh. Och det är ju lite så, typ Fable är ju så. Svart eller vitt. Du är antingen ja. god eller du är antingen ond. Och jag gillar inte, jag gillar inte den liksom vägen att gå, att du, antingen eller. Utan jag är liksom, Jag sveglar ju de karaktärerna jag gör med, lite med mig själv. Mm. Det, ska jag, det är min moral som ska vara den här karaktären. Då. Eh, så att vara ond fast man inte vill det. Eller vara mm. god fast man inte liksom vill ha det valet. Det känns lite så här. Öh. Men jag låter den bli lite mitt emellan. Det finns en, liksom ett helt spektrum med nyanser mm. mellan de här svarta och vita... Så det tycker jag är väldigt kul med Skyrim. Mm. Vad har du spelat med? Uh, Old Republic! Yeah. Uh, det är ju ett MMO då. Uh, ett Star Wars MMO. Jag älskar Star Wars och tycker det universumet är helt fantastiskt. Uh, och så ble jag blev jag lite så här... När jag först fick reda på det här spelet så blev jag, ja ah, kul Star Wars, men så tänkte jag på alla de här andra Star Wars-spelen som har släppt de senaste, de senaste åren och känt att ah, de har inte varit så där sensationella. Eh, men Old Republic för, jag blev faktiskt så här positivt inställd till spelet eh, de typ första timmarna jag spelade för att just att det är så här eh, questen är baserad på dialoger. Så det är inte tur som i Vov att du får upp en lista med vad du ska göra utan det är karaktärer som berättar vad du ska göra. Mm. Lite som i Mass Effect. Mm. Och det gillar jag. Och då kan man välja också om man ska vara god ond eller något mitt emellan sådär. Ah. Och så får man någon slags karma lite om man, om man gör dåliga val så får man dålig karma som är bra för om man är en Sith. Eller mm. om man gör goda gärningar får man bra karma som är bra för en Jedi till exempel. Så mm. Jag gillar ju som här att questen baseras på karaktärer som berättar du ska göra det och sen så är det som en handling i det. Så det är inte bara det här att du öppnar en questlogg och kollar vad du ska Nej. göra och typ döda tre dra äh, drakar, kanske inte här, men dinosaurier. Och sen tillbaks med det. Utan det, är, det är som en story i hela spelet. Mm. Jag har inte spelat hela spelet, men så, så mycket jag har spelat så är det en flytande story och jag vill veta vad som kommer hända. Ja, ah, jag fick också den känslan. Jag var också lite, eller jag var negativ till spelet. Jag tänkte det här kommer jag aldrig att om. Och sen så var jag på DreamHack och provade att spela. De hade en fantastisk monte där. Och så pratade jag lite med community-managern. Och jag blev så himla sugen. För jag kände, wow, det är liksom ett riktigt Bioware-spel med valen man gör. Mm. Och... Eh, jag vet inte, jag hade en lite en liten kris i Vov. Jag vet inte om jag var extra känslig. Men jag kände att alla mina kvess går ut på att jag ska döda saker. Jag blev inte ledsen över det. Vad ska Nej. jag bara göra om inte döda hela tiden? <laughs> um, men det här känns, det känns uppfriskande. Och jag har inte spelat det än. Men jag kommer nog göra, absolut. Mm. Ja, det, det, är ett, det är ett MMO jag liksom kan. Till skillnad från till exempel DC Universe Online och Rift som släpptes i år så kan Visst, det var kul i början, men så droppar du ut människor och det är liksom dog. Mm. Men <clears throat> du kan ju spela All eh, Republic just för att historien är intressant och det finns ja. något att göra och uppleva saker som man kanske inte kan ge MMO på samma sätt just mm. för att det karaktärer du lär känna du får. Liksom, det blir som en egen historia, lite som i Mass Effect Så jag, ja. jag är väldigt glad att jag köpte det trots allt. <laughs> Ja, nej, jag, jag pratade ju, som sagt med community manager och han förklarade att är man Star Wars-nöd och jag är ganska nybliven Star Wars-nöd jag har inte sett filmerna för en, typ ett år tillbaka och jag tycker mm. de är jättebra och jag vill veta mer, jag vill veta mer och han sa att då är det helt rätt spel för att man får liksom en större bit av kakan och man får veta mm. mer om sådana saker som man kanske inte får veta i filmerna och sånt där Um, so ja, that, Det är ah. ju jättemycket bakgrundsfakta. Det, det här är ju före filmerna, om man säger. Mm. Eh, då, liksom, eh, ja, <laughs> innan Luke Skywalker och Darth Vader och det här. Så det är liksom ja. som en originshistoria historia som som för mig, som är Star wars fantastiskt tycker är jätteroligt. Och liksom, mm. oh, jaha, så varför är den här killen där oh, sådär. Så det är väldigt mycket fakta om raser, om olika liksom, klasser och sånt sådär. Mm. Man får en större förståelse för saker och hur ja. stort Star Wars-universumet egentligen är. Jag älskar sånt Både alltså, i Mass Effect också. Nya Mass Effect-boken kommer ut i 31 januari mm. och den är förhandsbokad man vet vad som händer innan trean. Så jag ja, oh, det ska bli spännande. Jag vill veta allt. Du är ju inte, det är en mass effect fan har jag förstått eh, Absolut. är böckerna och sådär. där serietidningarna allt mm. nej men det var, det var inte planerat det var, <laughs> jag fick låna det och så bara okej då det är aliens hela aliens så sen så blev jag typ så här helt besatt bara sitta och läser på en mass effect wiki om allting bara oh, ja. visste du det här om salarians liksom som ja, är jag det, det, är ju, det är ju det är ett universum som är så här de kan ju bygga vidare på det. Och det är ja. något slags intellektuellt över det, på något sätt. de försöker vad jag menar? Det är inte ja. så här typ som i Halo. Då det är det väldigt så här bö, typ alienserna är så primitiva på något sätt. Nej. Här är de mer liksom, människan är någon slags underras i... Ja, jag tycker att de har gjort alltså själva, det jag är mest imponerad av är ju själva storyn och berättelsen och allt det här att de har gjort det väldigt snyggt och skickligt att de har byggt upp någonting som känns trovärdigt inom ramarna liksom, om hur människorna kommer i kontakt med aliens och hur det här stora systemet funkar och det är mycket politik och sånt, fast ändå intressant och det finns ganska starka likheter med Star Wars ju Mm. Fast ändå inte. Jo, ja, nej. Jag tycker att de har gjort det riktigt bra och den är riktigt solid, storyn. Och det kan många spel annars missa, tyvärr. Ja. Jo, bara det. Här, jag älskar ju karaktärer. Liksom Karaktärskapandet är en, ett stort intresse jag har liksom, att bara liksom läsa vidare om en karaktär. Jag är lite så här inspirerad av hur folk kan älska en påhittad person när man säger. Liksom. Mm. Det är ju hur många som helst som älskar Garrus till exempel. Ah. Och han är säkert baserad på någon människa eller har lånat små element från, ah. som den här eh, som de har skapat honom ifrån. Mm. Så jag, jag är väldigt såhär man kan skapa en hjälte som inte finns och då blir det lite så här man blir en fangirl till Gareth, för han är mm. så mm. Jag tycker ju... så om uh, Rex <laughs> Ja, han, han följde inte med i tvåan. För att... Nä. Fick lite... I min mean, två var han med lite grann, faktiskt. Ja, jag kommer inte ihåg om han var med i min. Men man har ju olika. Mm. Så Precis. Och, och jag, jag är jätteinspirerad av, vad heter de, Corians också. Deras, att de har blivit bortdrivna från sin planet. Mm. Och att de bor på en stor flotta av skepp. Och deras dräkter och sånt här. Och, Sen i två vävs ju även in de här Geffs som är någon slags robot de har skapat. Som har blivit medvetande och sen ja. kört bort dem från sin planet. Att de, de kanske inte är onda egentligen. Alltså, det är lite så här. Att det, det är bra. Ja de är, de är väl byggda för att vara någon slags security-aktigt ja. eh, så här. Men så han Legion man stöter på har ja. ju eget medvetande. Har ja, precis och de de var ju slavar under dem och då börjar man tänka så är det rätt eller är det fel att de ja, har förslavat de här igen ja det är svårt men ska vi ta en liten musikpaus och sen prata om vad nästa år det kan vi göra Um, vi tänkte prata lite om nästa år som kommer bli ett epic spelår som man säger. Mm, treans år, kanske man kan säga. Treans år, ja. Mm, då har vi ju både Diablo 3, Bioshock 3, Max Payne 3, ha, Mass Effect 3, sa jag då? Ja. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, precis. Så det är, det är många år som kommer eh, 2012. Mm. Och jag tror att jag ser fram emot alla de här treorna som kommer. Som jag nämnde då. Jag ska spela alla. Alltså jag. Oh. Och ja. eh, nästa stora MMO. Som jag tror. Man snackar mycket om vovdödan. Men jag mm. tror att om, om någonting blir vovdödan. Så är det Guild Wars 2. Jag tror ja. det. Om man tänker MMO. Dels för att det kommer vara free to play. Och dels för att jag tycker det verkar vara eh, riktigt grymt gameplay också. Du har, du har spelat tidigare Guild Wars. Det har jag faktiskt inte gjort. Lite, jag gillar inte det. Men jag tycker det nya verkar spännande. Mm. Jag spelade ju de tidigare spelen. Och det var ju mer så här, jag dök bara på det. Eh, mm. Jag såg typ i någon sån här rea box att de sålde ut Guild Wars och hela den här Complete eh, Collection-samlingen. då. Mm. Så jag köpte det där och blev helt förälskad i det där spelet. Det var ju så otroligt... Det var svårt på något sätt. Så här, ja. att man, man får ju typ bara ha med sig ett visst antal um, skills så kan man byta ja. dem under spelets gång. Så man var, det var li, väldigt mycket strategi över hur man väljer att hantera sin karaktär och sen kan man välja två klasser man ska vara så sådär. Så mm. man, man kan liksom blandra någon slags uh, elemental och necromancer eller något så, här. så det tyckte jag var jättekul. Uh, så jag ser också fram emot tvåan för jag tror att det som inte funkade riktigt i Guild Wars 1 då, kommer funka mm. fantastiskt i Guild Wars 2 som kartsystemet Man var lite vilsen i spelet hela tiden. Jag är ju stort Lineage 2-fan för att, eh, jag älskar estetiken och jag älskar historien. Och jag älskar att det är, lite... alltså, WoW är egentligen för lätt tycker jag. Lineage 2 är mm. lite med hardcore. Jag gillar hardcore. Mm. Alltså jag ser lite mer influenser av det Och jag gillar det också ja. uh, Men på tal om MMO så kommer jag även The Secret World Ja det har inte jag så mycket Inte jag heller men jag är Erfarenhet i dem mm. Jo men jag, jag kan nog också vara lite nyfiken på det Jag, jag ja. gillar ju MMO Jag gillar det här att skapa kar kar karaktärer Och liksom resa med min karaktär på något mm. sätt Så, så spelar med kompisar mm. Och sen ju... har vi ju, Det är ju det som är det bästa egentligen Med MMO Mm. Att man sitter där med polarna. Och så har vi ju miss av Pandaria till World oh, of jag trodde först det var ett skämt när jag kom. Men <laughs> också det. Lite så här, nej nu skojar de. <laughs> Titta på bliss och jag bara det här. Är, det är, det är på skoj. Det här är på skoj. Och så kommer en kompis in och så berättar vi har du hört talas? så det kommer nu ras det är pandor Hon bara nej ni skojar. <laughs> Ingen trodde mig. Oh, alltså, jag har känt lite så här att just det här asien inspirerade det var bara en tidsfråga innan det skulle komma mm. in i vov. Min pandor. Ah, det vet Alla jag. kung fu panda, liksom. Ja, det kändes lite. Jag vet inte. Jag hade velat se någon annan ras. Men mm. att, att det blir lite Asien-inspirerat. Det, ja, det varför inte? Mm. Uh, för jag tyckte kataklysm var en fräschfläkt. Det var mycket nya quest som var jätteroliga. Mm. Och startquesten i. Eh är jätteroligt. Ja. Och sen när man kommer till och jag kommer inte till varieter, någon öknen med när man stöter på typ tre uh, uh, fyllon som alla berättar om hur de slog ner Deathwing så får man spela som dem och det är typ så här jättefylligt och ja jag gick usidan på cheften så är en där man spelar som honom. Och sen är man typ uh, en ork som säger att han körde upp med sin motorcykel med brydar så får man göra det och typ hamnar i en knivfight med Deathwing och så vinner man. Alltså det är Jätetokia-grejer som var faktiskt ganska roligt. Och jag älskar vårgen-rasen, stort mm. Ja, jag gillar också vårgen. Den den, liksom för aliens har inte varit så här jättepepp från min Nej. sida. Utan jag har alltid spelat som hård mm. just för de är Jag gillar lite det här mörka. lite det här, mm. Jag vet inte. Jag spelade Undead och Blood Elf, tyckte jag. Det Aha, var jag mm. Men sen när Vårgen kom så provade jag faktiskt spela det jag tyckte startquesten var jätteroliga. Ja. Så jag fortsatte bara på det. Så det, det, det, var var ju... det var ju mer som en, en sammanhängande historia. Och mm. det är jättestor skillnad från man tänker hur Alla Warcraft var i början. Men jag är lite tveksam. Det här känns lite slarvigt. Inte slarvigt, men att de inte lagt ner kanske så mycket kreativ energi på det här. För de kanske fokuserar på Starcraft 2 Hard of the Swarm som också kommer. Diablo 3 som också kommer. Och Blisar Dota som också kommer. Uh, uh. Alltså. Jag tror att Vove är inne på sin slutkläm. Ja. Just de försöker liksom ta vidare så mycket det liksom till det inte går mer. Och sen så uh. har det varit lite snack om deras nya, vad heter den? Titans tror jag den heter. Ja. Uh. Att, uh. att det kanske blir något, att de försöker satsa mer på det och få något en ny, liksom, ett nytt MMO som folk kommer ja. att spela. Men ja, jag vet inte. Vov är ju på sin sitt sista andetag känner jag. De tappar ju spelare ja. månadsvis. Um. för man får ju inte glömma bort att WoW ändå har varit ett spel som har skärmat så otroligt många spelare ja, och faktiskt och... är ett spel som de flesta känner igen. Och. Eh, groundbreaking skulle jag säga om man, hur säger man på svenska, alltså barnbrytande mm. absolut det var ju det som gjorde MMO stort som sagt, jag spelade Lineage 2 innan och det fanns ju andra MMOs men WoW gjorde ju spelandet till någonting casual liksom mm. um, så det har ju spelat en otrolig uh, roll liksom, i, uh, i spelet, men det har ju funnits vad kan det vara, inte tio år men det går nog på något sånt där 2003 kom det va? Eller ah. 2004. Någonstans ah. där. Så en åtta år. Så det mm. ju, och ändå going strong. Så att man får ju ändå. Det är ändå starkt liksom. Ja, absolut. Och sen så har det ju levererat. Det är ju hur mycket som helst att gör i det här spelet. Ja, det eh. tar ju inte slut. I, liksom. det, ja, det. Mm, jag hoppas ju att det blir en bra expansion. Men jag har ju inte mina förväntningar skyhöga Jag kommer ju spela det. kan <går> ja. jag göra. Ehm, um, Guardian också nästa år. Det har vi ju väntat på i en evighet nu känner jag. Mm. Det har ju varit ett litet snack om att de hoppar av eller Sony inte har de anställda kvar längre. Alltså han är från huvudansvarige. jag kommer inte ihåg vad han heter. Eh, Men han, han som gjorde Shadow of the Colossus och Eco. Han i alla fall, han har väl fått kicken eller om han hoppar av. Mm, och sen har jag för mig att creator-director av um, The Last Guardian mm. har också, han lämnade det här projektet och gick över till någon Facebook-spelsides-utvecklare uh. har jag för mig det har om. Vi får se hur mm. som händer. Alltså, det ser ju, man har inte fått se, sett så mycket, men det ser ju himla fint ut och stämningsfullt. Men... Jag är nyfiken, är jag. Så mycket, ja. kan jag säga. Annat het release, Starhawk. För mig som gillade Warhawk. Som också var ett tidigt spel till Playstation 3. Mm. Där man flyger runt i... Det var ju bara multiplayer. Men då flyger man runt i... Främst i... vad ska man säga, Jakt, vad heter det? Den här stora flygplan som man har i krig typ. Och så ska man flyga på varandra. Så kan man plocka upp så här boosters i luften och så ska man skjuta på varandra. Alltså det är Jag jätteroligt. faktiskt inte spelat där. Är det bara typ fordonbaserat eller? Ja. I princip. Ah. Du kan ju gå på marken och skjuta med dina vapen men ah. det går ju i princip ut på att du ska flyga runt och kontrollerna var superbra. Mm. Det var ett ganska, ja, ganska tidigt spel till Playstation 3. Okej. Okay. Äh, är det, det där som har den här typ um, gula hjälmen på framsidan? Jag är inte säker. Jag försöker kika bort mot spelhillan. Ja. Ser det. <laughs> Men det var jättebra och superkul. Så Starhawk ser jag fram emot också. Mm. Men har du något mer du ja. absolut inte kan vänta längre på i princip? Diablo 3. Ah. Så. Jag vet inte hur många. Alltså jag spelar Diablo 2 hur mycket som helst. Jag spelar fortfarande med, mina, med en poglare i mig. Sådär. Och jag har prövat Diablo 3 och känner att oh, mitt 2012 kommer bestå många Diablo-timmar. Det har ju varit lite snack om att det ska komma nu i februari. Mm -hmm. Men det är inte liksom bestämt än. Så jag, jag, hoppas, jag hoppas att det kommer i februari för då kan man liksom sitta när det fortfarande är lite kallt och ruskigt och ah. spela demonspel. Eh, det är skitkul. Tid sin massa semesterdagar då ungefär. Mm. Det jag tyckte, när jag spelade Diablo 3 så tyckte jag att det alltså hur de hade röstskådespelet tyckte jag var väldigt bra. För det är lite sånt som, för, som är viktigt för mig att eh, röstskådespelarna är trovärdiga. Och det ju mm. lite den här sagokänslan att det är väldigt... Man ser ju en jättestor skillnad på Diablo 2 och Diablo 3. Eh, just för grafiken till exempel. Men de mm. har fortfarande det här lite mysiga, lite mörka, sagoaktiga i spelet. Som jag älskar. Och så där jag spelade ut av Diablo 3 kändes väldigt mycket Diablo 2. Vilket jag gillar för jag älskar Diablo 2. Mm. Så att det är inte så här att de har tagit Diablo 3 och gjort ett helt nytt spel. Utan de har tagit Diablo 3- och fortsatt vidare mm. om man säger så det, det tycker jag det känns bra och jag hoppas att det blir bra Jag har inte spelat Diablo innan men alltså, jag vet inte varför det har bara inte blivit av ja. jag spelade all, alldeles så mycket Counter-Strike i tonåren liksom, jag, jag tror det är ett spel också som man om man spelar den när det kom uh -huh. eh, eller li, när man var lite yngre och uppskattade liksom, hur det ser ut så tror jag att det är ett spel som väl har satt sig så djupt hos människor. Liksom, mm. I liksom hur man... För mig, när jag spelade det, det var lite förbjudet att spela det när jag var liten. Aha. För jag var som. Öh, demoner och djävulen. Bara att det heter <laughs> djävulen. Det var lite så ja öh, det får, får du inte beblanda i med. Så, där. så det var lite spännande bara att bara spela den titeln, om man säger. Så mm. För mig har det så väldigt så här, varma känns det i det här spelet. Eh, Men jag... Sen så vet du ett spel som du kanske ser fram emot och det är ju Bioshock Oh yes. Mm. <laughs> lite, alltså lite lite ledsen för att det inte är Rapture faktiskt. Rapture är ju liksom, oh, jag skulle vilja bo där liksom. Mm. Det är lite som Atlantis nästan. Ja, ah, på något sätt. Och de har, det är ju så fruktansvärt snyggt och man hör alltid en rad i bakgrunden så spelar gammal musik. Ja. Mm. Men det verkar ändå så fett så jag kommer ju spela det. Det jag ser, jag ser verkligen fram emot det. Det jag gillar med Bioshock 3 är att originalteamet från ettan är tillbaka. Mm. För jag gillade ettan mer än tvåan. Men jag tycker jag att tvåan är fortfarande är ett fantastiskt spel. Uh, absolut. Ettan var, ettan var en så här riktigt magisk upplevelse som jag grät typ när det efter texterna rullade. Jag bara nej mm. det får inte vara slut. Men jag hade velat ha um, kanske en prequel att Bioshock 3 skulle vara att man kommer till Rapture och så får man vara med om när smittan sprids och allting går åt helvete typ. Ja, typ som att, eh, att man får vara där innan. Ja, att man inte är den här hjälten i ettan. Nej, In ja. att man får vara innan det när allting går åt helvete liksom. Typ vara en av de sista överlevande ja. kvar. Mm, det skulle vara coolt. Det Fast det. ändå så tror jag att Rapture... Jag tror att för att behålla magin i Rapture så tror jag att man måste lämna det lite. så ja. att mystiken ligga kvar i djupet. Så där, tror jag. Precis. Ja. Alltså jag, jag vet inte, jag, jag tycker Rapture är en sån fantastisk plats och det är nästan så jag önskar att det fanns på riktigt att man kunde ta det vid ett turistturen ner och så se allt det kalla. <laughs> ja. Det är häftigt liksom. Ja men, det är ju verkligen så här. Mm. Men nu får vi heta det, Colombia heter det nya staden va? Den flygande staden. Ja det heter den. Um, det kommer ju bli grymt också. Ja, jag tror också det. Jag, ty jag tycker jag gillar den här liksom kontrasten från ner i djupet till höga höjder. Det mm. tycker jag är väldigt fräckt att de har vågat att ja. ta spelet till nästa nivå. Man säger. Eh, så det, ja, det tycker jag kul. Sen så kanske ett spel som inte har varit så där jättepepp är ju Halo 4. Eh, och det, ja, det, man såg, det lilla man såg på E3 var ju att eh, i trean så slutar ju Halo 3 med att eh, skeppet Bryts av och eh, den här eliten kommer ju ner till jorden och de förklarar eh, Master Chief som död. Men mm. han är ju på andra delen av här skeppet och flyger typ ut i, i rymden med Cortana. Så han går in i Cyrus Sleep. Och i, tre, eller i den här E3-trailen så får man ju se hur han vaknar upp i sin Cyrus Sleep. Mm. Eh, och, eh, det sker explosioner och sånt där. Det första jag tänkte på det är att Master Chief har en jetpack. Ja. <laughs> det, det har inte Master Chief. Så jag blev så här: nej, hoppas inte liksom bli någon Reach-historia. För jag gillade inte Reach alls. Jag tyckte det var i sådär. Så jag har läst lite om deras idéer kring Halo 4. Och de sk det skrivs om att Master Chief kommer att ändras- där av deras svar till jetpacken som man hade i trailern. Mm. Och eh, Cortana kanske kommer bli lite skruvad. Och jag hoppas lite på att nu har man haft tre spel med Cortana som god. Nu hoppas ja. att hon flippar ur och liksom blir jättegod. <laughs> Så hoppas jag att det ska fortsätta. För de snackar ju om att det ska komma fler spel än Halo 4. Mm. Så jag hoppas att Cortana blir ond och eh, liksom det blir en slags inre kamp mellan Master Chief och Cortana. Mm. Så, så vill jag se serien, men man vet ju aldrig. Jag är också Halo Virgin, jag har inte spelat det heller. Um, men det ligger på önskelistan så att säga. Mm. Det kommer spelas och jag kanske börjar med 4 då, jag vet. Ja. Det är mycket grymma spel i år och jag har inte haft en Xbox tills för ett år sedan. Ja. Um, så jag har mycket att ta igen. Ja. Men lite nya konsoler också. Kanske. Ja, det har ju varit lite rykten om att eh, årets E3, 2012s E3, att de kommer att visa upp nya Xbox och nya Playstation. Och mm. just nu så är, står det att det heter Xbox 720, vilket jag är inte så här jätte mm. ö, förtjust i. Och sen en Playstation 4, men man vet ju ja. att det kan hända något på vägen så sådär. Jag har hört Xbox Loop också, jag tycker det låter inte heller så äggande men man vänjer sig. Jag har inga problem med Wii U som många stör sig på. Jag tycker det är lite sött. Ja, jag vet inte. Ja, för Nintendo är ju fortfarande lite sött om man säger mm. det. Men jag vet inte, jag kommer ihåg när Xbox 360 skulle komma. Då tyckte jag att 360 var fan är det. <laughs> men nu ser det liksom någonting man säger var och varannan dag. Liksom. Ja, man säger ju bara 360 till och med. Ja. Så jag vet inte, nytt. Om, det det, jag vet inte, om kanske PS4 lyckas behålla liksom det här Blu-ray. Mm. De är ensamma med Blu-ray. Det vet jag inte om de kommer till nya konsolen. Jag vet inte. Det är ju en, en jättesor anledning att köpa en PS3. när man inte har någon konsol och har en mm. grym tv. Då köper man ju PS3 för blu ray spelen också. Oj, ursäkta. <laughs> då köper man ju den för blu ray spelen Mm. Exakt. Sen så kommer jag ju... Jag tror ju att båda konsolerna kommer liksom ha bättre prestanda så att spelen ja. kan bli större och liksom snyggare. Och så. För nu så är man ju i samma spår och trampar med de här ja. nya spelmotorerna och sånt där. Så jag tror att det kommer bli lite mer av datoraktigt om man säger. Precis. Och sen kanske lite mera funktioner um, som... De har ju Netflix på Xbox i mm. alltså att det kanske blir mer en media att Att Man kan streama filmer, man kan använda den som Blu-ray-spelare. Man, man kommer kunna göra allt tror jag med den. <laughs> Inte bara spela spel Utan det kommer finnas um, online, webb TV och sånt också. Ja, jag tror att de kommer, som du säger mixa ihop den med så mycket som man slipper ja. köpa en DVD och slipper köpa en boxer och slipper köpa dittan och datan utan Precis. Xbox och Playstation 4 kommer ha allt det där. Det tror jag också. De har ju nosat lite på det nu att det finns ju lite inbyggd Youtube och sådär. Mm. Och det funkar väl okej okay, och man kan använda den som mediesöver nu. Det kunde man ju med Xbox också till och med. Ja. Jag tror det kommer vara mer förfinat och mer förenklat. Ja. Um, och kanske större hårdhet. Det till och med kommer kunna vara inspelningsbar ja såna grejer och det är ju mm. jättegrymt om man spelar och vill spela innan man spelar mm. kanske lägga upp direkt på YouTube ja. ja det skulle vara skitbra tror jag just jag tror att de samlar mer på att liksom ta från de här andra inte från varandra utan från till exempel att man kan ha en DVD och sånt i att mm. de mixar ihop det, det tror jag för då kanske inte bara gamer köper en konsol utan då kanske förändrar Nej. köper det för att då kan man spela och kolla på DVD och sånt Precis. där. Jag har många casual kompisar som är casual gamers som mm. har valt att köpa en PS3 just för blu ray och nu när PS3 är så pass billig också. Ja. Och sen har jag vet jag folk som inte, inte nu men för något år sedan fortfarande köpte PS2-an mm. för att äh, casual gamers då för att spela Guitar Hero och SingStar och sånt där. Det jag hoppas med de nya konsolerna är att de är bakåt kompatibla. Ja, viktigt, viktigt, viktigt. Mm, för det vet jag inte om Xbox eller om nya Slim, Playstation Slim är. Nej, det är det inte. Och det är ju lite att byta sig själv i... Jag heter ja. det, ja. Jag spelar en del PS2, spel jag är så sat skräckfan så jag spelar de här Project Zero spelen som är till PS2. Och sen ibland sigga man in och God of War också Vad liksom. ja, spelar du här när man är två tvillingar som tar kort på saker? Ja. Jag vet inte vad det heter. Project Zero Crimson. Ja, det är alltså. det eller Crimson mm. Butterfly. Oh, det är ett av mina bästa spel. Du, jag har aldrig varit Visst, och Silent till 2. Ja. Jag vet det, det är liksom, när man spelade den när man var ung, då liksom är man väl förberedd mot de flesta skräckspelen kan jag säga. Uh -huh. Jag tror jag aldrig jag har varit så rädd som när jag spelade som den här med kameran. Man kan ju uh -huh. inte göra något mer än att ta kort på saker. Nej, ettan var nästan läskig, tycker jag. Många håller tvåan som det läskigaste. Mm. I Project Zero eller Fatal Frame, som serien också kallas. Mm. Men jag tyckte ettan också var läskig Och det är, det, är, det är väldigt gammaldags Det är svårt, det är långt mellan punkter. Det är väldigt hardcore, det är asiatiskt spel Så det är väldigt hardcore mm. Och jag tyckte det var riktigt bra Och de med små medel skapar de Extrem skräckspänning Just att det låsta kameravinklar ja. Så du ser ju aldrig när du går runt i hörn Du ser ju inte typ när de öppnar dörrar Alltså det är skitläskigt mm. Tyvärr är de ju lite svåra att få tag på Jag brukar kolla blocket och så där Och tradera när jag hittat mina de är fortfarande ganska dyra. Jag fick låna ett, eh, den här Fatal Frame tror jag den heter. Som du sa. Ja. Mm. Är det tvåan? Uh, nej, hela serien heter Fatal Frame. Ah, okay. Eller Project Zero då. Tvåan heter Skimson Butcherfly. Ja, man, man börjar typ med att man är de här tvillingarna. Ja. Och så springer man ner i en stad som är över i. Ja. Mm. Jag blev jag rädd på att tänka på det. Jag fick låna den av en polare till mitt ja. xbox Ja det är jag har spelat på Playstation då till PS2 men Aha. de går nog lös på en jag sålde faktiskt min samling för att spela att klart den och då fick jag en 300 för tvåan och 400 för trean som är lite ovanligare mm. det är ändå liksom ganska dyrt för vad Playstation 2-spel ja. så de är väldigt populära mm. De är ju skitläskiga också ja. Och på tal om läskigt så kan vi svara på förra, eller förra avsnittets eh, fråga som är vilket, Vilken skräckfilm Skulle du vilja ha som spel Ja Jag tar ju min läskigaste skräckfilm Jag vet som heter Chatter, mm. Som är en thailändsk skräckfilm mm. Som också har lite där här ta kort tema Ta kort Och så ser de konstiga spöken på korten Mm. Jag vill inte spoila för mycket. Se den. Den är väldigt hö hög kvalitet. Man tänker thailändsk dålig kvalitet. Nej, nej, nej. Det här är Hollywood-kvalitet. fast det är så bra. Ah. Men det, det är ja. lite som att du vill ha den här Project Zero-känslan. Lite kanske. Men just att det är så snygga. Det är många twister i den här. Och man bara, åh oh, nej, det visste jag inte. Och den mm. är snyggt förklar Eller det som tycker jag är är skickligt med japansk skräck är att de kanske inte alltid måste förklara allting. Och det Nej. gör det så läskigt att vissa saker bara är. Ja. Och den är jätteläskig. Så chatter vill jag ha som skräckspel. Åh, oh, jag vet inte riktigt vad jag vill ha som skräckspel. Till, eller skräckfilm som skräckspel. För det, hmm, Jag gillar ju lite när det är okult och lite oförklarat. Lite så här fenomen som man inte kan sätta fingret på. Mm. Eh, någon slags Silent Hill- Känsla över spel skulle jag vilja ha. Men Jag vet inte någon film som man kan säga så här direkt. Kanske den här instängd. Har du sett den? Nej. Det handlar ju om typ folk som klättrar så klättrar de ner i en grotta ah. som de är instängda där. Med ja, massa, ja. Mm, typ något sånt och sen att det är väldigt mycket element av mörker och att man inte ser någonting mm. så att man blir lite så här hjälplös som i Amnesia. Att man måste fly mm. från saker istället för att konfrontera och skjuta ner saker. Ja. Utan att man kanske måste fly i mörkret och bara se lite så här eh, ljussken där och, där, och ja. där Så man inte ser, liksom mörkret skapar en slags fruktan för någonting som kanske är bakom ja. en eller framför en sådär. Så något sånt kanske. Ja. Det ska vara, tycker jag men både skräckfilmer och skräckspel att man ska vara rädd efteråt, då vet man att det är och då är det bra. Mm. Och man är liksom rädd för att gå på toaletten på natten mm. då, då har det varit bra. Ja, det var liksom när jag såg um, The Fourth Kind, vet du vad det Ja, ah, den har jag inte sett. Ja, det, det handlar ju om eh, det är Mila Jovo Jovovich som är mm. huvudrollen, som man bland annat känner till från Femte Elementet och Resident Evil. Mm. Eh, så hon är en slags psykolog och eh, filmen lämnade en så himla uppgiven. Man vet varken in eller ut. Så jag gick och hade ångest över det där. Typ eh, tre veckor förrän jag läste på mer om filmen. För att kunna slå mig till ro. Men det är också en sån där film man, som man säger, blir rädd för Aha. efteråt. <laughs> den läskigaste filmen jag har sett är nog The Blair Witch, Blair Witch Project. Jag såg den när jag var 14. Och vi ja. eller vi, min mamma bor mitt i skogen- och jag var så rädd för häxan. Jag var, för att på, jag var livrädd för att gå hem från en kompis på kvällen. För jag tänkte, häxan kommer att ta mig, häxan kommer att ta mig. Jag var springer så här. Lite som när man var liten och skulle gå på toan. Och toan låg på nedervåningen och man på nedervåningen. Och för den skräcken är... kan man göra en skräckfilm på. Ja, precis. Så, ja. Nej, men, ska vi ställa en fråga till nästa avsnitt kanske? Det jag. Och då är det, vilket spel ser du fram emot mest 2012? Eller vilket spelfenomen, eller ja, vad ser du mest fram emot inom spelvärlden 2012? Ja, jag, vi har ju pratat vilka spel vi ser fram emot, men jag ser som vanligt fram emot Dreamhack. Mm. Eh, som vanligt. Det kommer ja. bli, bli fett. As mm. always. Det tror jag eh, Du då, Victoria? Eh... Alltså det här är ju inte spikat än så länge. Men förra året skulle jag åka till E3. Vilket det inte blev för jag fick ett jobb då. Eh, men nu så har jag bra ekonomi. Så jag kan åka om jag vill. Mm. Så jag kanske får för mig att jag åker till USA och går på E3. Eller Comic Con. Oh. Jag får eh, bättre lite med mig själv. Om Varför jag inte jag båda? På. Ja jag tror att de är. Är de inte rätt... Jag Så vet inte, på varandra. det fast är jag... ju typ drömmen Båda ja. två jag För jag får vara att Comic Con ligger i San Diego, San Diego Fast ja. det är kanske inte är sådär jättelångt ifrån varandra kan. Ifrån uh, Los Angeles Ja Nej, jag vet, nu är inte jag någon proffs Men det går väl säkert <laughs> att och köra Kanske Nej, ja. men, oh, Det hade ju varit drömmen mm. Comic Con och E3 Agri. Ja, gud. Och sen så är jag faktiskt, det som vi inte har nämnt, om man ska komma tillbaka till spel, så är The Last of Us. Ah ja. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Just för att jag är ett fan av Ellen Page. Det är ju liksom hon i trailern, kan vi säga. Aha. Så det ser jag fram emot. Mm. Ja, men det är faktiskt, det blir också, ska jag också spela. Gud jag ska spela mycket. Ah, ja, <laughs> 2012 får... kommer ju bli liksom sabbatsår mot pojkvän <laughs> och familj. Jag måste ah. passa in sig själv. Jag <laughs> har bara en tv också. Hur ska det... ah, vi har en liten tjock tv på 20 tum också. Ah. Men den, det går ju liksom inte. Som Nej. du säger. Jag får ta ett sabbatsår. <laughs> Skola och jobb. Pilgrimsvandra bland Borderlands 2, Mass Effect 3 och Bioshock 3. Precis. Det är ju bara sätta igång. Jag är lite oljomässigt, kommer komma mitt i tentaperioden där. Jag har, jag har förbeställt, men det, ja, antingen kommer det få ligga här som en motivation. Alltså så fort tentorna är klara, då får jag slita upp det. Tror du verkligen att det kommer funka? Nej. Alltså om, om min älskade Teen Krisos dör i trian, då uh -huh. så ska jag tillägna en tatuering på armen åt honom. <laughs> alltså jag, jag är så himla kär i honom. Och det var det liksom så här killar i grönt är fan sexiga liksom. <laughs> Robin Hood, du vet räven i disney uh -huh. han var min första förälskare. Föräls jag var kär i Leonardo i uh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Han är ju <laughs> slumpen. <laughs> Och sen hey eh, Garus. Mosse Kif och Tein. Alla män i grönt. Det är ju <laughs> superänt. Ja, det är märkt. Oh, mm. män ja, det är, i grönt. är vi så spännande. Det ser ju alla haft det. Mm. Alla på skeppet. Exakt, exakt. Mm. men Det oh! var väl det. Det var det. Eh, tack för oss, ska vi kanske Aha. säga. Och vi hörs och ses inom en snar framtid. <laughs> ja, ha det så bra. Hello. Hello.